Мовчали, бо мали уста повні землі, як ті два угорці, що їх закопав ібрагім, уже повзяттю Белграда, вони в гасимій мстивості й жорстокості. Сам вигадав ту кару, чи вигадали вони вдвох, султан і його поплічник? Яке це мало тепер значення? Адже людина створена для вагань, коли торкнеться їй зло сумною, а коли торкнеться їй добро. Від Білграда майже втікав, так ніби не хотів мати нічого спільного з тими, хто неушкоджено повертався з берегів Дунаю убивцями, грабіжниками й перемозцями. До Стамбула прибув тайкома, заліг у неприступних нетрях сиралю, нікого не підпускав до себе, не хотів бачити навіть Ібрагіма. Відмовив у зустрічі самі Валіде, тільки чорний кизля рага поночі водив до султана то гульфем, то інших одалісок, привезених ще з маністським гаремом, і тепер вони були єдині, хто міг хвалитися і пишатися милостями і увагою самого падишаха. Тоді споряджено було султанську барку, вистелено килимами, посаджено арфісток і одалісок, і Сулейман довго плавав по богазічі й Мармарі, і море розлунювалося музикою, співом і сміхом. Султанські діти вмирали одне за одним. З розпачена махідевран рвала на собі волосся, билася від горя об землю, а Сулейман, мов би, не помічав нічого. Вдарився у розпусту тяжку і бездонну, так ніби забув про велич, який слугував перший рік свого володарювання з-за попадливістю подиву гідною. Ніхто не знав про той таємничий жіночий голос, що переслідував султана. Ніхто не чув того голосу. Чув його тільки Сулейман. Усі спроби заглушити його виявилися марними. Голос кликав султана знов і знов. Куди? Звідки? Сулейман прикликав свого улюбленця. Замкнулися у покоях Фатіха, пили цілі ночі солодкі кандійські вини і умовляв султана, щоб той показався стамбульцям в урочистому виїзді. Селям лику, які годилися перемозцеві над невірними. Але султан не хотів з'явитися навіть на щотижневі ритуальні прийоми в Сираї, де двір має бачити свого султана, а султан, крізь прозору закону, що відділяє його трон від присутніх своїх придворних. Він нічого не хотів. Тільки б знати, про той голос, який кликав його невгамовно і уперто, але про який він не міг сказати нікому, навіть Ібрагімові, бо нахабний грек посміявся б султана. А султанів не сміються. Сулейман хотів бути добрим і щедрим. Одалісок, яких водив йому кизля рога, обдаровував, як ніхто ніколи. Звелів спорудити в Стамбулі ще кілька імаретів, притулків для бідних. Допитувався в Ібрагіма – що тобі хочеться? Що б я міг для тебе зробити? Все я маю, говорив Ібрагім. Ваша величність дала мені найвище щастя. Бути поряд, насолоджуватися близькістю, про яку не сміє думати жоден смертний. Що ж тут ще бажати? А все ж таки, наполягав підпилий султан, виграючи похмурими рум'янцями, все ж таки, невже в тебе немає ніяких мрій, потреб? Ібрагім заперечливо крутив головою. Робив те з навмисною повільністю, мов би насолоджуючись своєю безкорисливістю. Хай знає султан, який вірний його Ібрагім, і яка чиста його прихильність до нього. А сам тим часом, весь напружившись, гарячково думав, коли саме влучити належну хвилю, щоб мимохідь не дбало, як про дрібничку – проронити перед султаном кілька слів про Кісаю, про доньку Дефтердара Скандерчелебії, про яку знову уперто нагадував йому Луїджі Гріті. Щойно він повернувся з погоду на Білград, і вони зустрілися в Ібрагімовім домі на Атмейдані, в домі, перебудованім, невпізнано знову ж таки завдяки старанням Гріті. Хліб, м'ясо, садовина, шовки, які пливли до Стамбула морем і доставлялися суходолом, проходили через руки гріті і скандерчі лебії.